بسم الله الرحمن الرحيم اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحا لها يومئذ يصدر الناس اشتاء des Barmherzigen, wenn die Erde erschüttert wird durch ihr heftiges Beben und die Erde hervorbringt ihre Lasten, und der Mensch sagt, was ist mit ihr, an jenem Tag wird sie die Nachrichten über sich erzählen, weil dein Herr es ihr eingegeben hat. An jenem Tag werden die Menschen in Gruppen getrennt herauskommen, damit ihnen ihre Werke gezeigt werden. Wer nun im Gewicht eines Stäubchens Gutes tut, wird es sehen. und wer im Gewicht eines Stäubchens Böses tut, wird es sehen.